Глава 13. Команда Орел-Б. Президентові України Авдоті Дормідонтовичу Кромешному снився звичайний кошмарний сон. На виборах неправильно рахують голоси, і його такого досвідченого і мудрого керівника не затверджують на черговий президентський термін. Він змушений покидати свій палац і резиденцію, і, що страшно, його випроваджують майже голим, без персонального транспорту, без грошей, без охорони, але навіть не це найстрашніше. Зовсім жахливо те, що ті нові, які дірвалися до влади, не дозволяють йому нічого взяти з його кімнати сейфа. Ці узурпатори забороняють пристрасному кромешному навіть попрощатися з його маленькими, гарнесенькими друзями. Від такого будь-хто прокинеться. Кромешний зрозуміло теж. Він довго згадував, де він. А коли остаточно збагнув, що історія з неправильними виборами, його нездоровий сон, то ще більше зажурився. Якщо приснилося таке, то що буде далі? Тож воно ще насниться, насниться трохи, а там, дивись, і збудеться. Кромешний, чи не вперше за роки свого президентства, цілком предметно подумав про евакуацію. З цими снами треба бути до всього готовим. Він встав з ліжка, Взув капці і так, як був у піжамі, за звичкою останніх місяців пішов тинятися своїми апартаментами. Дуже хотілося відвідати своє улюблене творінничко, кімнату-сейф з добірними пригарними речами, але боявся. Чого боявся, сам не знав. Тобто знав, але не хотів собі зізнатися, що панічно боїться неживого предмета. Неживого предмета? «Ти чуєш, Авдотю, переконував сам себе кромешний. «Воно ж просто шматок металу. Хай навіть золотого, але ж воно маленьке. Та я його між молот і кувалду, під прес, у ливарню, блять!» «Я його!» Ще трохи такого внутрішнього монологу, і кромешний зважився. Ось зараз таки, не відкладаючи, він піде у свою комору, Дасть команду охоронцям, які не бояться нічого, взяти лищатиме оту золоту зайду, ту стокляту каблучку, що сама себе прикрашає орнаментом, і під його президентським контролем відправити те ювелірне непорозуміння у плавильну піч. Ось так. Президент, зважаючи на важливість моменту, одягнув поверх піжамної куртки свою персональну натільну панцерну камезельку. І покликав з собою двох охоронців клонів. Вони взяли важкі полікаліберні кеми і сферичні шоломи. Ви що охрана? здивувався кромішний. Ми ж не на війну йдемо. Ви ж у бронежилеті, товариш Президент, відповів один з охоронців. Отністі оружі. Та вже пусть. махнув рукою кромішний. Ідем. Клещі візьміть. Що, товариш, президент? Клещі! Інструмент такий. Єсть. Президент вже давненько не відвідував свою кохану комірку. Якщо пригадати, то десь від того страхітливого теракту на Євразійській площі у Києві, коли загинули сотні молодих його кромєшного підданих. Він не зазирав до кімнати сейфа. Кромешний йшов на супостата. Відважно він окидав своїм орлиним зором полководця на півосвітлені коридори. Правою рукою воєвничий розмахував у такт своєї рішучої ходи, а ліву категорично засунув під панцерну камезельку, слухав своє серце. Воно билося спокійно, рівно, надійно. Вірна гвардія розмірно карбувала крок за його спиною, готова за улюбленого вождя Хоч самій негайно віддати життя, Хоч забрати його у будь-кого. Сильна, непереможна, Водночас страшна армія Наполеона Кромешного. Він же Чингісхан Вісаріонович Цезар, Він же Адольф Ілліч Мао, Він же Атила Джорджович. Прийшли. Серце. Ти чо серце, забуло в чиїх грудях б'єшся? Ти ж хоробрим маєш бути. Кромєшний завагався входити. Страшно повернутися і цим дати поживу загрозливій невідомості. Ще страшніше. Та що це я? Знову за старе? Боюся якоїсь металевої дрібнички, такої нікчемної, маленької, круглої. Та я її. На молекули, на атоми, на електрони, на ті, як їх. Словом, ще дрібніші частинки розкладу. Я її у вогонь, у воду. Чекай, а у воду навіщо? А, як навіщо? Спочатку розтопити до рідкого стану, а потім у воду. Що вийде з цієї ворожої, кокетливої, самозакоханої каблучки? Безформна маса. Пшик! Підбадьорений цим висновком Кромешний набрав код дверних замків, поволі ввійшов і почовгав до полиці, де на корейському тарелі лежало воно. Кромешний встав на вшпиньки і, затамувавши подих, зазирнув у таріль. «Води!» – вигукнув один з охоронців. «Доктора, врача, тривога!» За кілька хвилин прибіг підняти з ліжка персональний лікар президента – Доктор Гіпсих, який зробив кромішному стимулюючу ін'єкцію. «Блядь!» – прошепотів президент, отямившись. «Я вже не вірю своїм очам. Ти хто?» – звернувся він до лікаря. «Я ваш персональний врач, товариш президент», – відповів лікар. «Доктор Гіпсих Іван Моїсеєвич». Скажи мені ліпіла Кволо промовив президент У тебе зріння хороше? Хороше, товариш президент Смотри туди і кажи мені, що видіш? Куда то? В сраку На стелаж смотри, врачобійця Корейську миску, видіш? Так точно А на неї що видіш? Кольцо, товариш Опіши мені його Тільки подробно, тобто детально «Польцо з жовтого металу». Лікар потай ставив собі в очі контактні лінзи. «Два візерунки із жовтого металу, але інших відтінків. Один жовто-гарячий, інший лимонний. Такий...» «Дальше!» – крикнув президент. «Камінці коштовні, зелені, схожі на смарагди. У лимонному ланцюжку, у точках з'єднання ромбиків. По всьому колу. Здається, я зараз придивлюсь...» «Руки!» Вирискнув кромешний: "Не трогай руками". Президент підвівся з підлоги, де він сидів, спершися на шафу з африканського чорного дерева. Довго здалеку дивився на полицю, на якій лежала каблучка у новому вигляді, і нарешті сказав: «Всё Шо, "Все". Що все, дотидортич? насмілився спитати Кирилл Кирілич, що відразу після аларму прибув у піжамі та червоній краватці. «Усім все!» – дещо загадково пробормотів президент. «Усім!» Всім стало страшно. «Кирил!» – сказав дерев'яним голосом президент. «За час у мене совіщання. Пусть прибудуть еті два негодяя – Лайнов з Курвінком і міністра оборони визові. Буде війна!» «З ким, Дотідортич?» «З вами всім, а блять! Пішли відсюди!» Президент притиліпався у свої апартаменти, випив кілька пігулок транквілізатора і трохи подумав. Потім викликав Киріл Кирілича і звелів негайно викликати до нього етого опитного сищика-ученія. Через півгодини президент і ученій Сиділи на диванчиках у м'якому куточку в президентському кабінеті і розмовляли, як давні друзі. «А якщо чесно, Петро Степанович?» «А якщо чесно, Авдоті Дермідонтович, то не знаю. Хто знає? Де? Як де?» «А тому де, Авдоті Дермідонтович, що знати усе про це можуть якісь розумні істоти, але не в світі людей» то воно, по-вашому, від нечистої сили, Степановичу? Боюсь, що так. Хм, невже чорт має проти мене щось особисто, а? А, Степановичу, як ви гадаєте? Мені здається, що навпаки. Несподівано сам для себе знайшов вдалий хід ученій. «Що ви кажете?» – ожив кромешний. «Говоріть, говоріть, пане ученій!» Бо ж ви знаєте, кругом одні ублюдки. Довіряти не можна нікому. На вас одного покладаюсь. Ви єдина моя надія. Скажіть мені, що твориться? <плес> <плес> На мій детективний розум, товариш президент... Петре, перебив кромешний, давай без церемоній. Гаразд, дотію, Учення понесло. Отож мені здається, що те, як ти називаєш нечистою силою, таки не байдуже до тебе. Кромешний зблід. Але в сенсі не ворожому, а в дружньому. Давай припустимо, що така клята обручка, що змінює свій зовнішній вигляд від чорта. І що? Що? Прошепотів сухим ротом президент. Це знак Знак? Знак. Сили, Авдоті Дормідонтович, які посилають вам цей матеріальний знак, до чогось вас спонукають. А як це знати? До чого? Давай будемо разом мислити, пане президенте, що означає для ситуації нинішньої України ювелірний предмет із золота? Правильно. Це символ опозиційних антипрезидентських, а значить антинародних зловорожих сил. І той, хто посилає вам цю каблучку, що самоматеріалізовується, на щось натякає президентові України. На що, Петре, на що? Поміркуйте самі, Авдоті Дермідонтович. Якби воно було із заліза, та ще й з емблемою «Ф», то чи звернули б ви на нього таку пильну і тривожну увагу? Ні. А якщо воно з'являється у формі символу антипрезидентських сил, а саме цих екстремалів-ювелірів, то й на них ці вищі сили, які здатні запустити програму самоматеріалізації предметів, спрямовують вашу президентську увагу. Думаєш? Я вже майже впевнений, Авдоті Дормідонтович, вищі сили – а саме вартові досконалої ієрархії не можуть більше спокійно дивитися, як Україні, який вже стільки років очолює обраний достойник, легкий уклін у бік президента Кромешного порушується лад. Отож вони послали цей красномовний предмет, що ретельно вписується у контекст політичної боротьби у сучасній Україні для збурення ситуації і перелому її у бік, сприятливий для відновлення ладу. Тобто порядку? Порядку, дисципліни, спокою. І що я маю робити Степановичу? Винищити цих терористів-ювелірів, тобто розгромити всю їхню організацію. А одного-двох залишити живими і запитати, що вони знають про цю каблучку. Не може бути, аби у матеріальному екзотеричному вимірі не було зв'язку між ювелірами, чортом і цим предметом, що так вам докучає. Але як? Як, Петре, дві спецслужби, не кажучи вже про міліцію і військо, не можуть впоратися з цими бандитами, цими цинічними осквернителями святинь? Це ж, це ж треба авіацію нищити. «Народне добро!» Президентів голос затремтів. «Я знаю, як!» Урочисто промовив ученій. «Але для цього потрібні ресурси!» «Все, Петро Степановичу, все, що скажеш, лиш зроби для мене це!» Ученій роззирнувся кабінетом і побачив, що з правого кутка до нього лагідно і широко зичливо посміхається Фортуна. Через кілька годин у Кабінеті Президента України розпочалася термінова надзвичайна таємна нарада з питань боротьби з тероризмом. За столом сиділи усі силовики і міністр фінансів. Увійшов президент. Він був у загрозливо піднесеному настрої, від чого всі генерали, що підвелися і стали струнку, Повтягували голови в плечі Міністр оборони Генерал армії Козлов Конвульсивно зламав у руці Червоно-синій олівець А в міністра фінансів Ніщиха Краплю поту впала з носа Просто у склянку з мінеральною водою Садись Рявкнув президент Всі сіли Слушаю каз номер Кирил, бля, який номер? Дві тисячі до Тідорти 623. Коротше. Номерні і значення. продовжував президент. Там прочитаєте самі. А тепер слухайте суть. Для боротьби з тероризмом создається спецпідрозділення. Команда ОРЛБ. Туди входять спецнази КГБ. Курвенко. Я Поняв? Так точно. Золотой Лайнов. Йо! Дошло? Так точно. Армия. Козлов. Я. Что не ясно? Все ясно, товарищ. Садись, Козлов, обервав министра президент. Финансовое обеспечение без ограничений. Нищих. Ну, товарищ президент, скривился министр финансов. Нищих. Підвищив голос президент. Слухаю. Вопросы есть, вопросов нет. Кромешный радостно посмехнулся от того, что ему удалось в этот тревожный час так вдало пожартовать. Короче, все силы на команду ОРЛБ. Б. Все работают в одном направлении. А теперь я хочу объявить командира команды ОРЛБ. Б. Это... «Полковник ученій Петро Степанович, прошу!» Генерал Курвенко перекинув склянку з водою. З кутка за генеральських спин вийшов пан ученій. Він був у партикулярі, але всі побачили, що перед ними справжній полковник. І по тому, як він підійшов до столу, всі збагнули, що це майбутній генерал». Кінець 13 глави.